och välkomna allihopa. Jag heter Nina Dahl och ska prata om bins roll i ett hållbart samhälle. Jag är med i en biodlarförening som heter Värmde Skeppslags biodlarförening. Och själv har jag då haft bin i fyra år. Och jag tänkte berätta allmänt egentligen om hur det är att ha bin och också lite om som sagt, deras roll och vad de har för inverkan på vårat. Samhälle. Bin har, har som, som sagt funnits väldigt länge. Ja, för 100 miljoner år har vi haft bin på vår planet. Och de har ju liksom egentligen inte förändrats så mycket, så de har varit väldigt tåliga att stå emot de stora förändringar som vår planet har gått igenom. Men nu verkar det bli lite tufft, jag återkommer till det. Hur de har det idag. Men man vet att de har nyttjats av människan i mer än 17 000 år. För det finns det målningar som visar på. Men jag tror det finns ju också innan dess när man inte visade på det så tyder det på att vi har liksom använt honung och skattat deras honungstillgångar långt innan dess. Men i Sverige då så har man också haft, vi har ju alltid varit väldigt mycket för lagar så redan i på 11-1200-talet i landskapslagarna så fanns det regleringar kring vad man fick ta bin och om man fick ta bins så att säga ifrån någon markägare i så fall var man tvungen att meddela och, och ge halva bytet till den markägaren. Och ville man då, hittade man ett träd i skogen så skulle man märka att det var ens eget träd och kunna komma tillbaka och skatta honing. Och när det gäller idag då så har vi ju, i vårt bibruk idag så använder man ju fyrkantiga lådor, så har det inte alltid sett ut utan om man säger naturligt så har de funnits i stockar, i håligheter och bygger sina egna bon. Och de bygger ju egentligen inte som vi har gjort idag, fyrkantiga ramar. Utan de är väldigt osymmetriskt. Men den här stapelbara bikupan som jag har till exempel. Den kom då från USA från 1850-talet och framåt. Sen har det ju fortfarande idag så finns det de som inte använder det. Men man kan säga att majoriteten av alla biodlare har dem som vi skulle kalla kanske traditionella birktyp. Och i Sverige då så har det varit så att det har kommit in bin under olika perioder och det har också varit lite så att vissa bin har varit mer populära under vissa tider. Men det nordiska honungsbit tror man kom som heter Apis mellifera mellifera. Det kom efter våran istid, så runt så 10 000 år sedan. Och nu har, det var liksom på väg att ta ut helt och hållet på 90-talet. Men nu har man stärkt då för att behålla våra nordiska bi- så har man uppmärksammat bland att det är positivt om man vill att säga, främja vår egen art. Den är också mer anpassad för vårt klimat. För det är också så att alla olika biraser har lite olika egenskaper- beroende på förutsättningarna där de finns. Men buckfastbit som också var väldigt populärt ja, för... Vad ska jag säga, 10-15 år sedan fortfarande idag är det. det är ett framavlat bi, så det är inget naturligt biart. Det var en munk i England som avlade fram ett bi som inte skulle vara speciellt svärmningsbenäget. Och svärmning det är ju att byn egentligen förökar sig och försvinner och bildar ett nytt samhälle. När en drottning, när det blir flera, flera drottningar, då den ena drottningen puttar iväg kan man säga. Eller, eller den ena drottningen tar med sig en del av bi samhället och flyger iväg. Jag har själv råkat ut för det. Och det. Då har man inte skött sig kan man säga. Men jag återkommer till det. Sen finns det Karnica som är ett vanligt bi som vi också har. Och den kommer från Balkanhalvön. Och där är det väl lite lika förutsättningar. Så därför har det blivit populärt i Sverige. det är liksom stränga vintrar och det är ganska korta och varma somrar. Men sen finns det också väldigt mycket av det gula italienska biet. Det känner man igen på att det är mycket mer gult än de andra. För det nordiska biet är väldigt mörkt till exempel. Så det kan man skilja ut oftast. Mycket mörka bin brukar vara mer nordiskt i. Och där är det ju, De är kanske mer vana vid lite varmare klimat. Så de har lite andra egenskaper på grund av det. Men sen ska jag säga så att... Idag så är det svårt att hitta helt renrasiga bin. Så att om man säger... Jag har två olika sorters bin i, i mina två bisamhällen som jag har. Men inget av dem är, är renrasigt. Däremot så ser jag liksom att den har... Det ena är bra, som har lite mer av det ena och, och det ser lite mer ut. Så jag kan säga kanske vilket som är ja, tongivande. Men de här biegenskaperna ska sägas också, Här är ju lite subjektiva. Så det är svårt att vara så exakt med. Och sen förändras bina. Ja, varför är biet så viktigt för hela vår planet och vår ekonomi? Ja, det är ju, jag skulle säga, huvudfrågorna. Varför man behöver bin den viktigaste uppgiften som vi tar är att de pollinerar frukter och grönsaker bär och gör att vi får en större skördar i hela. Så det är för att liksom främja matproduktionen tillgång på egentligen allt vad frukt och grönt. Och man säger att mer än en tredjedel ungefär av världens matproduktion är beroende av bipollinering. Och här i Sverige så har Jordbruksverket uppskattat det till mellan 190 och 325 miljoner i pengavärde så att säga det som byna gör. De bidrar ju också till mångfalden i vår natur och utvecklar egentligen då genom sin pollinering. Sen får vi förstås inte minst honung, vi får propolis och drottninggelé och även bivax som man använder i många hälsoprodukter och hudvårdsprodukter. Mycket av det som byn producerar, förutom all honung som vi äter använder man ju inom läkemedel och inom skönhetsvård kan man säga. Jag kommer tillbaka till det. Men sen så är det också viktigt att se på bina som jag sa från början. Bina har funnits i hundra miljoner år. Och faktiskt klarat av väldigt mycket utmaningar som världen har gått igenom. Man säger jorden har gått igenom. Men man ser så nu ser vi väldigt tydligt. Hur de påverkas av människans olika ingrepp. Jag kommer tillbaka till det. Så vi kan ha dem som en indikator också på. Hur mår våran jord? Tillbaka till de här olika byprodukterna som jag pratade om. Där kan man säga så här. Jag tror för de gemene man så är honung kanske det man mest mest förknippar med och det används som i väldigt mycket och man kan äta honung direkt som den här och den har mycket nyttiga ingredienser i sig men det är, framförallt så är det fruktsocker och trussocker och andra saker som egentligen aminostyresak som bina tillför. Men det som sker när honungen så att säga, går från akasihåning är en populär honung för att den är flytande och många människor vill ha flytande honung. Men om den är flytande eller inte, det beror egentligen på halten, druvsocker och fruktsocker. Så ju mer druvsocker det är i honungen, desto fortare stenar. Så det är liksom egentligen att egenskaperna blir lite olika. Jag säger så här, köp gärna honung från en lokal biodler. För då vet ni att det inte är uppblandat med någonting. Och att det är, för ibland så blandar man i sockerlösning och så. Och det, trots att man ska liksom ha märkning och allting så är det inte säkert. Men har man en, Lokal biodlare som man känner och som man kan ställa till svars så kan man vara mer säker på att det inte har hänt någonting på vägen. I princip all honung som, som vi skördar här i Sverige den säljs i Sverige och används. importerar även mer honung till Sverige för att vi gör, eller används för eget bruk. Sen finns det lite andra små produkter som jag tog upp. Propolis som är bins isoleringsmaterial i Kupan. Det är kittvaks som de liksom bygger i eller håligheter så att de ska täta. Och det innehåller balsamer, och flavonider, och hatcher, och, ja, terpener fettsyror och olika literiska oljor. Man kan tugga på det. Så liksom, det har en ganska speciell smak. Som, det blir lite liksom tuggmäktigt när man stoppar i munnen. Det har även antibiotiskt, antibiotiskt verksamma ämnen i sig. Så de används väldigt mycket i naturläkemedel men även i ja, traditionella läkemedelsindustrin Drottningens är väl den dyraste tror jag Produkten som dina framställer Och det är så små mängder för det är bara för drottningen Och det är så att säga maten som drottningen har Så man matar drottningen med drottningens gelé, så den är, innehåller ännu mer av Alla de här väldigt viktiga Vitaminer, aminos i allt uppbyggande Så det är som en boost av viktiga näringsämnen och därför så är den också väldigt dyr. Och så bivax, som ni säkert har sett. Man gör ljus, man kan göra alla möjliga vackra, skulptera alla möjliga saker, man kan göra små figurer, i bivax. Och det används också väldigt mycket i kosmetiska produkter som salvor och läppstift och faktiskt även inom industrin där man använder till bivax och alltså golv med och och som isoleringsmaterial. Och vax till trä, till exempel, när man vill på träd. Så de har ganska stor användningsområde också. Jo, tidigare så sa jag så här, det händer saker, det har hänt saker under senare år, man kan säga under 2000-talet så började hotbilden mot honungsvin och bidöden, som kallas också CCD Colony Collapse Disorder har man sagt Ett uttryck för där bin egentligen har övergett sina bon och bara flugit iväg och man vet inte vad det beror på. Och det har skett över hela världen men i större och mindre utsträckning. I Kina har det varit ända upp till 100% på vissa områden så där får människor gå runt och pollinera istället för bina. Och det är otroligt kostsamt och mycket tidskrävande och ja, hemskt både för bina och för alla andra djur och människor. Och i USA så har man denna vintern så förlorade man över 50% av, av bi alla bi-kupper alla bi och i Europa så var England och Belgien värst drabbade med ungefär drygt 30% och jag hade ingen, ingen bortfall men jag har ju bara två kupor och jag har haft tur, jag har faktiskt jag har bara förlorat en vinter men det som sagt var, det har varit otroligt vissa biodlare. Jag vet en biodlare som hade hundra kupor som förlorat liksom upp mot 80 stycken av sina. Så det är, det är verkligen någonting att, som vi behöver uppmärksamma. Och det har ju fått mycket mer medialt intresse. Man pratar mycket mer om det här. Så binas vad ska jag säga, tror jag har ökat tack vare det här. Men det är ju jättetråkigt att det ska behöva såna här hemska saker för att man ska liksom uppmärksamma deras nytta i samhället. Det finns massa tänkbara orsaker till eh, bydöden. Och det som man tror är att det är samverkan av alla de här olika. Så det finns ingen exakt forskning på vad som är. Men det som man tror är de allra, allra viktigaste delarna, det är dels en hög användningen av eh, kemikalier där neonicotinider är de som anses allra värst. Eh, EU har ju liksom haft en lagstiftning och det har varit mer långkående mot Neonicotinoider. Så att det finns lite bättre, och det kanske också är ett av skälen till att bidragen inte har varit lika omfattande som i andra delar av världen. Det är odling i monokulturer. Man, till exempel det som mycket har varit på tapeten är mandelträden i USA. Där transporterar man alltså enorma mängder bisamhällen till sådana blom när de blommar. Men då har ju inte bina samma möjlighet att kunna pollinera olika grödor och olika så att säga, blommor utan de får bara en. och Det har man också sett är en, så att säga, en risk. För de behöver pollinera en mängd olika sorters blommor. Och den här storskaliga kommersiella biodlingen med just att man flyttar ett bisamhälle, man åker runt transporterar det ger inte bina de bästa förutsättningarna, utan tvärtom. Det blir tuffare. Och det sänker ju deras immunkapacitet. Sen finns det även ett kvalster som heter varoakvalster. Och det kommer egentligen ifrån Asien. Men i, i takt med att man börjat så att säga, exportera bin, fast det finns egentligen regler för att man inte får importera och göra. Men folk gör liksom, skickar på posten och bidrottningar och... och så för de in liksom smugglar in som inte kontrolleras och då har det kommit över så egentligen finns varoakvalster i alla världsdelar utom i Australien. Där, där har det bara på vissa, där finns det inte lika utbrett som i. Och här i Sverige så kom det först till Gotland och sen har det väl varit lite värre, liksom. det är mindre i Norrland än vad det är i södra Sverige. Men det som man kan säga det är ett kvalster. Som också gör att det sätter sig fast på bit och så blir det fler och fler och fler och då får de ju sämre immunitet. Det man har sett på de här asiatiska bina är att under många tusen år så har de lärt sig att likt apor liksom plocka bort på något sätt på varandra ta bort varorafalstret. Men våra bin har ju liksom precis drabbats av det här och det tar väl väldigt lång tid för bina att lära sig att bemästra varorafalstret. Så Därför så dör många men här så behandlar man ju så att säga, man ska rapportera som biodlare att man har behandlat sin, sitt bisamhälle med varje år. Sen är även de här GMO-gröderna som finns utgör också en risk för bina och de har ju förändrade egenskaper och de också man vet inte riktigt hur mycket det påverkar bina så det är någonting som också utreds och man behöver se vad, vad allt det här tillsammans och det, på samma sätt så blev, har det blivit mindre tillgång på vallväxter eller vad ska jag säga, ängsväxter, den gamla ängen och, och det mesta ja, besprutas eller klipps bort eller tas bort för man anser att det är ogräs. Men det har varit en väldigt viktig källa, inte bara för bin utan för alla pollinerare. Så det är också en del i att det behöver finnas en mer mångfald på de blommor som finns. Men det är, alla de här sakerna är tänkbara. Man vet att de har påverkat. Man vet inte hur mycket eller hur lite. Och man vet inte, det är lite grann som när vi pratar om kemikalier det här med cocktail -effekten. Vad blir de, den sammanlagda påverkan av alla dessa olika av ja, utmaningen för bin? Vad kan vi göra för att hjälpa bin och andra pollinatörer, vi som medborgare människor här? Det man kan göra, man kan. Sluta använda besprutningsmedel och gifter i eller åkrar. Man kan låta ängsblommor som jag sa finnas kvar. Man kan plantera mer. Man kan till exempel sätta sådana fröer som är... Det finns nu när man köper fröer som är... Ja, honungsblommor står det, eller det står blommor med högt pollenvärde eller... Och fruktträd. Man kan köpa ekologiska grönsaker och frukter och inte köpa angre Man kan själv bli biodlare. Eller stödja andra att bli det. Man kan upplåta mark då till, and, till eh, andra som vill ha bin om man har tillgång på mark. Man kan också fråga om man får ställa på ett lämpligt ställe, kanske hos en bonde eller det finns. Nu har Tyresö kommun till exempel ställt ut två stycken bikuper. Det är deras initiativ i Alby. Det är roligt. Så det finns ju alla kan bidra. Man kan ha, gå ihop om man är lite nyfiken på att ha biodling men kanske inte vill ta hela ansvaret själv. Då kan man försöka leta det på en likasinnad och dela så blir det inte lika mycket tid och inte lika mycket kostnad. Och sen kan man också själv bygga holkar till villbin på ett ganska enkelt sätt. Det finns ganska bra instruktioner på nätet så man kan se hur man gör det. Bland annat finns det information på vissa lokalföreningar som Naturskyddsföreningen har om hur man gör. Så det, det finns möjligheter. Att vara biodlare, vad, vad innebär det? Hur mycket tid ska man lägga ner, det är det många som undrar. Jag säger så här, om man ska vara riktigt hård, om man ska hårdra det så kan ett minimum vara sju dagar per år. Och annars ända upp till obegränsat med tid. För när man väl börjar så ser man att det är, det är väldigt fascinerande och väldigt rogivande att bara sitta och titta på hur bina beter sig, vad de gör, hur, hur deras samhällsstruktur fungerar. Så jag tror oftast så blir man lite biten av det och tycker att det är lite roligt. Och sen så är det som sagt, det är ett sätt att liksom vara ett med naturen, dugga. Vad behöver man för utrustning och vad kostar det? Ja det är lite olika men man kan köpa mycket begagnat, vill jag säga. Men man kan säga att från några hundra till tre tusen kronor i material. För ibland har man i turen och hittar allt begagnat och då kan man komma över det ganska billigt. Plus kostnaden för bina. Som jag sa, man kan ha naturlig bihållning och det blir det billigare så att säga, för då använder man och bygger själv så att man inte behöver köpa massa material. och Man köper inte de traditionella som är fyrkantiga ja. bi Vad behöver man kunna? Ja, det jag rekommenderar, jag gjorde själv så, jag gick en kurs i biodling och gick med i och biodlerförening. Och då får man ofta stöd och hjälp därifrån efter utbildningen också. Och på en gång träffar både erfarna och nybörjare som man kan ha utbyte av. Och de anordnar oftast mycket säga, informativa träffar under året. Och självklart mer på den aktiva delen av året, våren, sommaren och hösten. Så där kan man förkovra sig hela tiden om man vill. Och det är det jag rekommenderar. Sen är det många som frågar, vad kan man ha bisamhället? Ja, det är jag tror man man ska titta att det finns liksom mycket växter och Bina flyger 3 km i den radion de tar ifrån sin, sin bikupa. Så att man kan kika runt och se, finns det mycket blommor? Finns det ja, en variation av som blommade vid olika tider? Kan man själv plantera lite extra kanske? Ibland kanske man Går till en bonde som jag sa och frågar, hej, får jag ställa mina by bykuper i närheten av ditt fält Och nu menar finns det, det har ni säkert sett, det är en bykuper inne i stan. Och de har sagt att de byn klarar sig faktiskt rätt bra. Och det beror nog på att många har blommor på blområdar, det finns ganska mycket i parker. Och, och däremot så har jag sett ibland bin som försöker svärma på... Husfasader och så, det är lite knepigt för dem. Så att de kan ha lite utmaningar att leva i staden. Men, men det, det har ju liksom, och det får ju det uppmärksamma biten. Hur mycket honung brukar det, samhälle ge är ofta en fråga man får. Och det är ju lite grann olika, men det beror på vad det året, så blomningen. Och hur mycket, hur varmt det är när värmen kommer. Och. Som nu till exempel, då börjar det ju många blomträd. Ja, Många fruktträd började blomma och sen blev det väldigt kallt och då kan inte bina flyga ut så då kanske hela Blomningstiden på ett träd har ja, gått över när de får komma ut igen Men man brukar säga mellan 15 och 30 kilo Vad händer i ett bisamhälle kan man undra? Ja det händer ganska mycket Det finns ju tre olika roller kan vi säga i, bi i bisamhället Ja det är drottningens roll, den är ju väldigt essentiell och viktig Ja, det är ju att lägga ägg. Och eh, de lever ungefär 4-5 år. Och under de åren så lägger de ungefär 500 000 ägg. Eh, så, så hon är ju viktigast. och får som sagt vara den finaste maten. Eh, sen finns det arbetsbin. Och de är egentligen könlösa skulle man kunna säga. Men de, ja, tjejbin, eller det finns ju inga andra tjejer än drottningen. Men de börjar då sitt liv med att leva inne i kupan och sen så har de olika uppgifter som man utvecklar som arbetsbi, man börjar som städbi och sen blir man ambi och ska ge och sen på elfte dagen så övergår man till utetjänst och då är man mottagare till de så kallade dragbina som är ute och hämtar pollen och nektar och sen blir man byggbi och bygger med bivax inne i Bikupan och sen vaktbil. Det är den sista man, uppgiften. Och då ska man ju vakta mot fientliga angripare. Till exempel så finns det bålgetningar. Jag ville att man skulle se liksom hur stora... Jag om jag har sett bålgetningar. Jag tror första gången jag står det. det är en helikopter som går bra. Men de är väldigt stora. Och de fångar byna i flykten. Så de, det är en tuff utmanare när de får den när det kommer bålgetingar. Ofta så finns det flera bålgetingar. Och det som är lite spännande för bynans sätt att, att angripa eller försvara sig mot en det är att de värmer upp bålgetingen. Och de tål en grad mer drygt i värme. Så den kommer dö innan bynna dör. Och då samlas de massor med bin runt och så värmer den, upp den här bålgetingen till den där. Det är ett spännande, finorligt försvarssystem. Sen, det som jag också tyckte var väldigt fascinerande det är att för att byna själva ska kunna kommunicera till dragbyn vart de ska äh, flyga och pollinera. för De ska pollinera det som har pollenvärde just, eller nektarvärde vid just det tillfället. Så har man rekognosceringsbin och De flyger ut och tittar då i de här tre kilometers radie Vad är bäst förutsättningen idag? Så flyger de hem och så dansar de en indikation på vart alla bin ska åka och hämta den. Det är bästa. Det är pollen och nätten. Så det är också väldigt fascinerande. Och sen har vi då drönarens roll, killarna. Vad gör de? Jo, det enda de gör det är att para sig med drottningen. De är ganska mycket större än de arbetsbina. Drottningen är förstås alldeles störst och väldigt avlång så den känner man ganska lätt igen. Och på hösten så driver arbetsbina ut Drönarna, för då har de liksom fullgjort sin uppgift och de är mellan 100 till 1000 stycken så de är inte så många för det bor ungefär mellan ja, 30-50 000 bi i ett bisamhälle. Så det är inte så jättemånga drömmar Men de är väldigt viktiga trots allt och de, när de paras till med drottningen då samlas de åt ett plats där dit drottningen kommer och då är det olika drömare som drottningen har att vänta på. Sen, lite bara kort om biårets faser. Ja, på hösten så invintrar man i bynen och då ska man se till att fotra dem ordentligt. Det låter lite olika meningar om hur mycket man ska ge. Och där kan man ändra ge socker, vatten eller köpa sådana här färdiga foderhinkar som det finns. Med sockervatten och andra tillsatser som man har tagit fram. Har man ett försvagt samhälle, om man har fler samhällen så kan man faktiskt slå ihop dem. För att säkerställa att de kan överleva över vintern. Och man behöver behandla dem mot våra Man kan göra det både på hösten och på våren, Men det viktigaste är att man gör det på hösten efter att invintringen har skett. Efter att man har fodrat dem så att säga. På vintern då kan man fixa och dona. För då sköter byna sig själva. De har ett väldigt intrikat system för att hålla värmen i bykupan. Det har de gjort med... Liksom, de bygger på ett sätt så att de ser till att säkerställa att det är alltid är varmt. Och då kan vi människor snickra ramar och vaxa ramar och underhålla och redskap och... Förbereda oss för sommaren. På våren då, det första man ska göra det är att gå ut och göra en foderkontroll. Och se att de har tillräckligt med foder. Det kan vara väldigt olika tillgång på. Eh, det som blommar först är hassel och sälj. Och blir det liksom tufft där det inte finns. Jag inte kommer igång någon. Då kan det vara de sista månaderna. Den kan vara ganska tuff för bina att överleva. Den kommer slut på maten och då kan man behöva stödfodra. Sen städar man rent till bikuparna och ser till det. Det är alltid döda bin som ligger som har dött under vintern som man behöver hjälpa dem att ta bort, annars sköter de det själva men då blir det oftast en större samling och så ska man undersöka egentligen hur, uh, hur det står kring i ett bysamhälle. Mm. Uh, och på sommaren så är det viktigt att bygga ut, gör man inte det så kan det gå som för mig när jag fick en svärm, uh, svärmning då hade jag inte hunnit med att bygga ut tillräckligt snabbt. Och då är man kan säga från den här perioden och en månad framåt är den absolut mest intensiva. De lägger massor med ängel, det är full rulle, de är ute och pollinerar. Så då bör man hålla lite mer kontinuerlig kontakt. Man, man, man kan titta till dem gärna en gång i veckan egentligen. Och sen kan man skatta honung och det kan man göra egentligen två gånger. Jag gör det bara i augusti, men man kan göra det en gång tidigare. Men framförallt hålla koll på att... Man inte får så mycket så att säga, risk för svärmning. Vad ja, mer kan man göra för att stödja honungsby. Ja, Det jag sa först bara, väl bli biodlare. Så honungsblommor och växter med högt pollen och näkta värde. Det finns olika drakalendrar där man kan se hur olika växter och frukträder har. För olika. de har olika värden på både pollen och äkta. Eh, och sen på odlingsbara ytor. Ja, allmänna tak eller väggrenor eller mellan. Och körbarn kan man så engsblomer. Man kan stödja biodlare eller köpa produkter direkt från biodlaren. Absolut tala om bins betydelse för vårt välstånd, för allas välstånd. Och inte använda kemikalier i sin trädgård. Lite så här vanliga bin som många säger, som jag tycker att man stöter på, det är Ja men om jag skaffar bin då kommer alla störa sig på dem. Nej. Kommer, de kommer flyga över vår altan och de kommer liksom surra i min saftglas. Nej, för de är inte intresserade av saft. Det är inte att förväxla med getingar. De, vill, de går på blommor. Jag har aldrig jag har mina bykuper väldigt nära vår altan. Jag har aldrig någon, de är aldrig på vår altan. Och att bin sticker så fort de ges möjligt. Nej, inte alls. De sticker när de känner sig hotade. Men det jag har upptäckt... Med mig själv till exempel, det är att om jag är själv eh, visar minsta tecken eller känner minsta rädsla, då registrerar de det. Så att man, man ska försöka att vara lugn och, och kommer man i närheten bin och känner så lugna rörelser, ja, som liksom uppträda så att det inte blir hotfullt för dem. Och sen skälet till att man har vita bykläder det är att man inte ska förväxla sig med en björn. Så man vill vara lite förutseende så kan man... Se till att inte ha mörka kläder. Och sen så finns det också att alla bin bete sig lika. Det är det många som tror. Men det finns som jag sa svärmningsbenägna bin. Det finns bin som är mer nervösa. Det finns bin som är lugnare. Man, och det kan man också höra efter då när man köper bin. Vad är det för typ av bin du har här? Är det sådana som producerar mycket honung? Är det sådana som är lite mer nervösa? Då kanske man hellre vill börja med en lugnare bidrags. Så att... Nej, de har väldigt olika sätt då. Jag stötte på för drygt ett halvår sedan ett jättebra initiativ som är några göteborgare startare som heter Bibanken. Och de är inte biodlare. Men de ville hjälpa då biodling i hela Sverige. Och det syftet är att stödja småskalig i biodlingen. Alltså. Och man kan donera pengar till dem för att de i sin tur ska kunna bidra till biodlare som det behöver hjälp ja, med att starta upp rent ekonomiskt. Eh, så Då kan man sätta in bidrag eller så kan man ansöka om bidrag för, hos dem för att starta biodling. De vill också skapa en, bi, en medvetenhet om eh, bins betydelse och vi har ganska mycket ja, de har mycket på Facebook, de försöker liksom komma ut i media där det, eh, ja, där, där det handlar om bin eller i sådana här sammanhang där man pratar om sådana här frågor. Det finns i alla fall en väldigt bra YouTube-film om vi slår på Bibanken. Det är lite rolig Där de har gjort liksom hur, hur är livet för ett bio. Lite kortfattat berättar alla. Jag tycker man har gjort det väldigt bra. Men den ligger på YouTube. Slå på Bibanken så ser ni den. Tips på bra ställen för att få mer information. Det finns olika webbsajter. Det finns SPR, Svenska biodlarföreningen. Och allt om biodling, allt om honung. Biodlaren.com eh, Sen finns det också ganska mycket böcker, men det, jag tror den vanligaste boken det är också den som jag har med mig här idag, det är Bint till nytta och nöje Av eh, Mat Mattsson och Lang Och det är ofta den man använder i utbildningssammanhang Sen har det kommit lite olika nya biodla böcker om till exempel eh, Naturlig biodling eh, Och det finns ganska många böcker om just honung om man vill läsa det och äh, vad man kan göra med och Sen så finns det Studieförbundet Vuxenskolan som anordnar utbildningar på olika ställen i, i Sverige. och Värmdö byggård har, brukar de då Värmde förening ha och Sundbygård i Hundinge. Här är, närheten är väl de närmaste, för det finns en biologiförening också i Hundinge, dit man kan vända sig om man tycker det är närmare. Och så finns det yrkeshögskolan för biodlare. Man kan bli certifierad eh, också som egen biodlare idag. Och sen så tycker jag det är kul att gå. De brukar alltid ställa ut biodlare på Älvkommässans eh, allt om trädgård. Där brukar det finnas även lite biprodukter. Både vaxprodukter och salvor och honung förstås. Om man är nyfiken. så Och där är företrädare för olika biföreningar som är med. Det var nog no, no. allt jag hade. Mm.